Gerne Maxell eller TDK sætter det i din gæssetbåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de gæssetbånd med en lejlighed på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse og tak fordi du gør de sorte spejderees podcast til Danmarks mest downloadede podcast og tak til iTunes. De sorte spejdere på betry. Alle hver dag i min Hej hej hej. Og velkommen til de sorte spejder. Hvor sikke en stemme, du <coughs> har. Skal jeg det måske lige forklare, før vi går i gang med noget andet. Hvad er det? Nå, oh, det er mig, der kommer til at trykke noget ned på en knap. Det er fordi, jeg har... Øh, jeg er i studiet, kan jeg nytte Robo, øh, alkoholiker. Øh, det, man kalder en aktiv alkoholiker. Ja, vi er jo... Du jo. jo, af, er jo. Ikke særligt. Det ene er i hvert fald relativt. Det er aktiv alkoholiker. Ja, Nå, Nå Så det, det er det tre af, fire af. Aktiv, anonyme. En kendt alkoholiker. Nej, ja. du er ikke alkoholiker. Du har jo bare, du har bare været i byen, ikke? Og er det for så vidt stadig? Ja. ja. Jeg, jeg kan sige øh, øh, sådan her, ja. at jeg øh, i går var i juleforås for første gang. er langt Du er stadig tænkt sig til juleforås. Ja, det er vel egentlig. Ja. Øh, <coughs> ja, øh, Hvor var du hen ved den? Snaps. Tinget. Snaps i tinget. var snaps i tinget? Fik du i snaps i tinget? Jeg, øh, jeg kan da godt sige, hvor jeg var henne. Jeg var på klubben, øh, som ligger på Ingevej øh, i København. Kendt det var sin øh, stikfisk stik, Og øh, gode humør. Den yes. hjælper, som har klubben, jeg er jo en fantastisk øh, person. Og har et fantastisk sted. Og det var en fantastisk fest. Jamen, det var det vel. Og det jeg er var det, til julebingo. Og, øh, du var bingo vært. Ja, det var jeg nemlig også. Og så, øh, der kan man sige, at der er mange eller i det her program har været en viste arbejdsbefaling, så jeg har læst bingo-numret op. Jeg er så ikke inviteret. Øh, det skal vi ikke i. Nej, det er faktisk rigtigt. Men sådan er det. Ja, ja. Men velkommen til De Sorte Spatter i dag, den her fredag. Det bliver et godt program i dag, på trods af, at øh, jeg er for kølet, og min stemme er derfor meget slidt. Og øh, til gengæld oh. har vi øh, fået professionelle yeah. assistance. Ja. Heimlich-mesteren. <laughs> Man, manden, der kan genoplive sig selv. Ja. I know CPR. Og har gjort det ved flere lejligheder. Kjell øh, Tholstrup, velkommen ja. til programmet. Tak skal du have. vi der var vi. To, to tanker. To alen ud af et stykke. Et alen op i bunden. Vi er selvfølgelig også lidt rystede og en lille smule skuffet over, at vi ingen af os er udnævnt til minister i det nye kabinet. Øh, jeg har set... At han jeg havde der... jo håbet at blive minister uden portefølje. Øh, og ikke bare minister, men superminister. Ja, det havde jeg ikke. Der, der sidder på Jespersen tung, og der mener jeg virkelig tung på den post. Men en ministerpost uden portefølje havde, havde lunet svært. I går aftes, der blev Jakob Axel Nielsen, den, ham der var trafikminister i en lille måneds tid, Øh, øh, også en rigtig flot fyr, og han flyver aldrig nogensinde med Dash Q800 igen. Jeg gør det ikke. Eller 400, eller hvad den han hedder. Han er blevet fremhævet, eller frem eller over, opgraderet Til, han en ny til søndagsminister. Men han, han søndagsminister. Han er minister for søndag. Ja, han var midt i et vigtigt familiefortagende i går aftes, ja. øh, der Bane Bæ Bænsen, Grønbæren er Selvmure. Ja, det er Bane, det her ringer for at høre, om du er interesseret i et Og Så sagde jeg øh, naturligvis, det vil jeg meget gerne. Øh, må jeg læser, men jeg gennemgå, jeg læser mig op, så kan I snakke om hver enkelt minister. Ja? ja, må vi så lige byde ind. Naturligvis. Kelt, du er også klar, fordi du er DJ, men du er også politiker. også i den grad. Så er det... Anders Fogh Rasmussen, statsminister naturligvis. Ja. Flot fyr, øh, skrue i vandet. Mærkelig, men øh, sjovt, at han er mere instrumenteret end socialdemokraterne. Lars Lykke Rasmussen er øh, vores god ven her på programmet. Ham kan vi lide. Han lød finansminister. Det er flot post. Jeg tror det er rådkehede. Det. det er såkaldt øh, tungt ministerpost. Det må man sige. Hvorfor er det det er tungt? Det er bare fordi der er mange penge i det. det er fordi det er der, det dyre af hele året alle finanserne. Åh, men altså finanser var også i gang det hedder med økonomiminister. Ja. Men det er jo dengang... Hvis ja. hvad var det? I sportsklubben hedder det Kasser. Ja. I antændforeningen hedder det bare Tosse. <laughs> øh, men hvad er så finansministeren i en sportsklub? Kasser. Også? Ja. ja. Du Og med. ministeren på Kæld, Hvorfor det er, hamler pælder på fingeren. Vi har et, han noget med en neglerod, som gør... Lad nu Kæld pille til. sin navlerod, øh, hvis han har lyst til det. Navlerod? Der er jo grund til det i radio, det her, Einstein. Ikke? Kom, hvad videre med minister. Peter Stimønne er udenrigsminister. Ben Bensen er erhvervs- Hov, og økonomiminister. Der gik vi lidt hurtigt opring. Nej, nej, men, men det er bare... Øh, ben Bensen han er økonomiminister. Og, og Lars Lykke. statsminister. Lars Lykke er finans. Økonomi er finans. Ja. Hvis man er økonomiminister, hvad er det, som man laver, som finansministeren ikke laver? Det ved Kæld. Ja, kom ja. Så er Lene Espersen stadigvæk vores justitsminister, og det er jeg rigtig stolt og glad for. fordi Ja, for hun har også et godt ansigt udad til. Ja, det har mm. hun nemlig. Og hun har givet den justitsministerpost øh, noget, den ikke havde før. Nemlig Monteplus Simonsen tøj. I præcis, og en utrolig masse luft. Så og en masse dejlige og der er gratis de sparer. Det vil jeg, jeg sige. Er der noget... Nej, men jeg vil bare sige jeg, have sig, må jeg, så jeg vil at sig, noget. Det, der har gjort det godt ved Lene's seneste periode, ja, der er mange ting. Det er, at Lene blandt andet fik stoppet rockerkrigen. Det og godt, det er jeg ja. rigtig glad for. Ikke mindst også fordi, at uh, der er jo slet ikke er mellem rockere og indvandrere. Nej, øh, nej, nej, og det. Og også godt, at man fik rockerne væk fra øh, narkokriminaliteten, ja. som jo også var skønt. Øh, det har også indtrykket, at Lene har styret. Og må jeg i den sammenhæng, jeg også lige har ind og sige, at jeg kender en, som har gået i skole med Lene, og han siger, at hun er lynhurtig på en skødmaskine. Okay, Men hun er, er god. hun er god. Så er der Karen Jespersen. Hun er også det, der hedder en flot pige. Superminister. Velfærdsminister. Ja, og, og på mange måder også det, der definerer velfærd, hvis man ser Karen Jespersen, ikke? Altså, Så det, tænker det tænker, man jeg... godt ude i Nej, men jeg tænker ikke ikke sådan udseendingsmændig, men jeg tænker mere om mennesket Karen ja, ja. En utrolig spændende i et menneske, helt ude fra venstresocialisterne og nu til sådan noget Dansk Folkeparti Jam. Ja. Flot, Karen. Connie Hedegaard, kan jeg godt lide. Ja, og hvad er det flot for en finisterpost? Klimaminister. Det er noget helt nyt. Kan I udvare har... reaktion på Klimaministeriet? Jeg tænker, overgangs eller overgangsminister? Ar, hun er langt, langt for klimateriet, det tror jeg. Så det tror jeg ikke. Prøv at høre, at Konny Hed Hede Hedetur. Ja. Konny Hedegård har fået øh, klimatopmødet hertil. Så skal hun da også have klimaminister. Og nu er vi siger Rigt. klima, øh, så skal vi jo altså huske, at øh, ja, vi fik bare, jo og, EU's at sige, Europa. der er 18 minister endnu, bare så vi <laughs> Ja, vi fik jo bare EU's miljøagentur til Danmark ja. huskelov, og det er jo noget, vi har mærket ja. meget til Det ligge ind i Kongens siden franske ambassade. Så den der anden af vores gode venner, Brian Mikkelsen, øh, vores øverste chefer, man vil, er heldigvis stadigvæk... Øh, sportsminister. Futurminister, sportsminister. sportsminister. Ja, og han så sportfyr. er der øh, heldigvis Søren Gade. Han er Gade. forsvarsminister. Han er forsvarsminister. Og er jo altså også far til øh, Anne Gade. Gård. Og så er der Bertel Hårder, han er undervisningsminister. Han er sjov. Og vil da han, og det, han er også intelligent. Man kan sige meget om ø, regeringen, men den har altså en høj IQ. Der. The brains and the looks, fordi nu kommer vi Bertel til Christian. Bertel er simpelthen ikke Christian Jensen, skatteminister. Ja, han er flot. Jakob Axel Nielsen, sundhedsminister. Claus ja. Hjort Frederiksen, beskæftigelsesminister. Ulla Tørnes, den mest profilerede ja. minister. ministerpost. Hold nu hvad er det, han? hvad er hun blevet? Det må være kirke- og fiskeriminister. Det er flot. Kuwait, Ud, øh, eller udviklingsminister. Ja, det var ikke galt. Nej. Så er der Helge Sander, din ven, Anders. Yes. øverste chef. Yes, ja, det han, du har fået forskningen til Danmark. Forskningsminister. Og der var jo ikke andet forskning i Danmark, før Helle hans ufattes. Og det var også, hvor vi heller ikke glemme manden, der indførte 6 tilbage i Herning i starten det. af 80'erne. Det gør det. Øh, Eva Kjær Hansen er fødevareminister. Professionel fodbold i Danmark. Karina Christensen er transportminister. Ej, i ser, hun har fået øjenbryn. Ja, men det havde, havde hun, hun jo ikke, da hun først blev minister. Kan hun købe ned i ja. den der grænsehavn? Fest og farver Lige ned på den anden side af grænsen. Albanien? Otto Dubov. Nå, Dubov. Der kan man få sådan nogle øjenbrynede. Øh, så mangler vi to. Og det er de hemmelige minister. Birte Røn Hornbæk, integrations- og kirkeminister. Starkens indvandrere, siger jeg ja, var. Stark. Hvorfor? Starkens Birte. Jamen, bare den frisyrer. Nå, Nå, til, derfor. at man kommer som fremmed til okay. et man land og bliver ud og tage imod dem alle sammen nej, men man kan godt blive lidt bange ikke? jeg kan altså godt lide ja. Helt ær, jeg synes altså jeg er skidesød, er det er også... men det er, det er, jo, det er jo men jeg bedre. kan også godt lide, men det er også lidt meget det er den eneste menneske de har i regeringen og så bliver hun bare hævet frem og nu skal hun være alibi for hele indvandrerpolitikken. det er ja. altså ikke nemt vi sender jo heller ikke en massen i lufthavnen uden lige at sætte den kamp igennem hans hår vel? det er jo det rigtige, ja, der er vist områder i lufthavnen <laughs> den sidste kommer her Miljøminister Ja, tænker du, klimaminister, og miljøminister? Ja, og miljøminister hvem, er, hvem er de Danmark, har de fået, Danmark? der fører til det? Troels Lund Poulsen, mine damer her. Ja. Tidligere politisk ordfører øh, for Venstre? Ja, og tidligere øh, øh, Lopperborg. Altså, han er jo... han Først, er jo det Ja. Han er på mange måder manden, der, der fører øh, Venstre ind i et nyt århundrede. Så det rigtigt. Velkommen til De Sorte Sprejder. Tillykke med Tillykke Danmark. Second regering. Om et øjeblik forbi 2900 har vi næsten. Lissi yeah. og øh, nummer, der havde ramt i natten. Nej, det er forleden havde vi en diskussion her i programmet. Øh, men, om, men det er jo også, nogle gange skal musik lige vokse rundt omkring en. Og må jeg sige noget? Ja. Vi skal passe på, at vi ikke snakker i munden på hinanden. Nu når vi har tre flotte mandestemmer her i programmet. Ikke? Ja. Nå, men det skal vi bare huske. Det er ikke det er bare, at der er flere, der, er, der, er, der har præventeret det. Og så ved jeg af hvad hedder noget, erfaring, at så er det, fordi at der, de har været, for det gør vi jo hele tiden. Ja. Men så har de bare været ekstra irriterende være opmærksom. Nu sidder du at det bliver sur, Det skal du ikke blive. Æ, nej. Men det er også. Jeg sidder og venter på at du holder op med at snakke så jeg ikke prøver ind. Åh. Oh, <laughs> ja, så skal jeg vente på at du er færdig her. Ja, jeg er sur svinebæktoxoprov. Ja, hvad er det for noget følger vi vil snakke i munden på hinanden? Ja, det må vi da. Vi Men bare... ja, kom Ken. Ken. Jeg vil jeg vil gerne af det for at ikke kan snakke i munden med nogen. Ja, jeg, vil, jeg også gøre Men vi kunne eventuelt ligesom jeg her gerne markere med en håndsprængning, ja, Når man gerne vil sige noget. Ja, ja det er også meget det er det også. klassens team med. Jo. Hvem har kage med? Ja, det har gryder ikke, for hun er gået hjem. Hun er syg, stakkes mm. Jeg har ikke fået frokost af, og det Nå, du har jo ikke rigtig gået ved seng nu. Kunne man godt spise. Mm. Kunne man godt. Bare sådan en uh, shawarma, ikke? Ja, og den driver. Chili og hele. Ja. Mixed shawarma. Og så når man halvvejs ned i den, oh, så får der pludselig en fraise ah, ud. Ah, så har han lige lagt en lille uh, lejr af det der nede med et skibs. Eller, prøv nu at høre, det bedste tømmermad, der findes, ikke? Burger King, Twister Fries, Rubber Cheese... Oh! Og så vil jeg sige noget. Øh, Mejnesen, man får på King er 20.000 gange bedre end en halvt som Jeg vil godt lige slå en anden ting fat. Jette har skrevet til os. Hvad siger Jette? Øh, hun skriver, øh, hun ligger derhjemme med en flue i hovedet. Jeg tror, hun er syg. Altså, en <laughs> kan Okay, for en gang skyld høre Esko. Hun har et spørgsmål. Hvorfor har I praktisk talt altid kun fyret igennem på telefonen? Det er godt spørgsmål. Har I virkelig skamlet alle kvindelige lytter væk? Bortset øh, for mig, skriver Jette. Og det håber jeg selvfølgelig ikke, vi har. Problemet er bare, at når vi laver tillidsbingo, ja. så har vi én telefon og et ja. telefonnummer. Ja. Og det er jo den første, der ringer. Ja, og vi kan jo ikke sådan screene for kvinder og mænd, desværre. Desværre ikke. Hvis vi kunne, så gjorde vi det. Det kan jeg love dig for, der har ikke været andet end kvinder i radioen. Men, men vi har jo gjort det i den her uge, fordi vi har dialekt tema. Mm. Og det er også derfor, vi har kælt ind jo. At, at, at, at vi kun tager folk igennem med den korrekte dialekt. Og hvad er dialekten i dag? I dag var det øh, De er sønderjysk. sønderjysk. Sønderjysk i dag. Det er det nemlig. Mågen. Jeg kan ja, det er jeg skulle lige til at sige det samme, det er jeg kan støde til med. Kære lytter. I aften kl. 19.30 er der ikke 29.00 Happyness på TV3. For det er der nemlig ikke om uh, fredagen. Men uh, vi har et klip fra, hvordan det kommer til at lyde på mandag. Ja. Og uh, må jeg ikke læse op? Jo, det var, jeg håber, du vil sige <coughs> Øjeblik. Hvor blev den Coca-Cola af? Ja, jeg fik en sk anden 200. Patriarken Karl erik von Bæk, spillet af Kjell Nørgaard, har et noget anstrengt forhold til sin ældste søn, Jan-Erik von Bæk, spillet af Peter Rijkaerts, har med fiskekulderen på Bornholm. Brrr. Hvad har du gjort med min båd? Jeg er stiv, men jeg er den dernogsvis kendte skuespiller, Peter Jeg Reikerts. skal have en erstatning. Derfor har han inviteret ham med til poloturnering i Tilst uden for Aarhus, for det er ved at styrke deres forhold gennem oplevelser. På vej derop gør de hold ved en hydroteksykotank. Og hvad er det, det gør? Det udvikler sig højdramatisk. Hey, hey, nægge, det er gonna be some pussy in this motherfucker. Man, it's gonna be a gang of hoes up in this motherfucker. I do this shit myself, goddammit. Fuckin' y'all you boss' know, best chance, man. Hell, Hell nah, get the fuck out my face, fool. Hey, man, fuck what he said. Hey, remember that one bitch? Hell yeah, nægge. She admit, her bitch was down <laughs> like a motherfucker. Hell no, nah, man. Keisha, she gonna be at the motherfucking party, nægge. <sniffs> yeah. You know what the drink of beer in store. Hey man, I'ma pay you. <laughs> hey look, bitch, stop following me around, this motherfucker. You getting on my nerves. You Hurry up and buy. Yes, pay. I'm gonna leave. Hey man, I said I'm I'ma pay you. want you calm your motherfucking nerves? Damn, how got gonna go? Hey man, want' you go ahead and get it? The <laughs> fuck <laughs> you say about my mom? I don't want any trouble. Just huh? get out. I how to you talking shit? out of You got so <laughs> Here, here. Det var mandag klokken oh, 19.30 til det, ja. det er musik for din plade. Og inden du fortæller, hvad det er, vil jeg sige, at på det Skål og Spejder, kan du hele tiden undervejs i programmet se og høre, hvad det er, vi spiller. Ja. Her er det nemlig Low Pass og nummer, der hedder Too Fast For You. Det bliver næsten ikke nyere, vel? Nej, det er helt nyt. Og helt, helt spændende. Jeg skal når du taler blidt i dag. Ja. Kjeld stop. hvad hører vi? Det var Low Pass. Var det og det, det kommer godt være, de sang lidt fællessk, men jeg synes, det er samerende. Det er sindssygt fedt. Ja. Mine damer og herrer, jeg vil godt være den første til at sige det. Her er de sorte spejlesprogram, og ikke for, hvad der sker i programmet i dag. Kæft, det er tidligt. Ja, det er. Men øh, vi har også mange gode ting på programmet. Ja. Øh, må jeg læse op? Ja. ja okay. Øh, det er ikke tema, har vi nævnt. Nyt ministerhold har vi nævnt. 29.5, har vi nævnt. Ny ministerhold har vi nævnt. Du har ikke nævnt øh, kometen. Kometen, nej, ny komet 17P Holmes, yeah. det største objekt i solsystemet, yeah. så har vi et børn lydklip fra dagens øh, minister præsentation. Præsentation, ja. mm. Så øh, skal vi have en rammehistorie i dag. Det er en øh, rammehistorie, øh, det foregår på den måde, Du skriver øh, en historie til nogle klip, yeah. som blev bagt i medierne. Bagt? Er de vil ikke bragt? Ja, bagt i løbet af ugen, ikke? Jeg forstår nu, at det oprindeligt er en idé, som kanonkongen fik i sin tid. Ja, det kan jeg også forstå. Øh, og der må jeg sige, at jeg er ked af. Jeg, jeg troede, det var vores. Ja, den, den har han også fundet. Undskyld Jesper, eller kanon. Øh, nej, men i Aarhus jeg, jeg kan han også sige? Det, jeg jeg kan lade sige, lade lade. sige, at jeg har hørt kanonkongen spille nummer indimellem hans gags. Nej. Yes. Jeg ved, lidt, Jeg, lidt ligesom I gør. jeg ved, yes. at han sidder det der med nu. Jesper Holm, som jeg kan forstå, Aarhus Stiftstiden har fået afsløret hans sande identitet. Ja, det er jo lidt det. ligesom Clark Kendt, ikke? Jo. Skide godt over stifttidene. Jesper er bare pænere. trods det skal han af. Han er en flot fyr. Jesper er en pisseflot fyr. Kødkæben. Men øh, Jesper kan, har ikke syn. Nej. Eller har <lød> han. Så skal vi øh, runde vild med dans. Sagde. Det er en uge siden, at øh, det sidste program kørte over skærmen. Der er blevet også mange, der sidder og lytter spændt med til, hvad det er, Fordi den solgte vi jo godt ind, som man siger, i går. Det, det kan så sig ikke øh, Men, men, men øh, vi, vi kigger på vild med dans. Der er to ting, vi skal have fat i. Det ene er Paul Reings mand, Mads Holgers, som var ja. i... Øh, i aftenshowet forleden, hvor han taler ud. Det kan nok være. Og så skal vi også huske... at Har du billedbladet med nede for at gå? Øh, Nej, jeg tror, Carsten han sidder med det derude. Er der en af jer, der gider at finde billedbladet ud øh, øh, i relationen af David eller Carsten David? Chimpansen? Chimpansen? Øh, Gibbernappen. Øh, hvad hedder det? David? David, tager også gerne mine briller med. <laughs> ja, og gangstativet. Fordi i billedbladet i går, der er der nemlig et øh, fantastisk interview med øh, nummer to i Vindmedans, Vigga Berlin, vores gode kollegaer, mm. mm. som øh, stiller op til et interview hjemme i hendes kærestes have, hvor de står og river efterbladet, efterårets blokster sammen i haven. Og kigger Darby. på. Nemlig. Øh, så øh, skal vi ringe til en, til jeg vi ja. vil, vil sige det nu. Jamen, det ved jeg om vi har... Jo, jeg tror, vi har en form for kontakt. Det er, mm. det, er, det er en god historie. Der er ingen grund til andet at sige, at det kan man godt glæde sig til. Det handler om møbelafbrænding. Og vi tager den om lidt så, ikke? Jo. Så øh, skal vi i gang med et nyt segment i dag, der hedder Hall of Scouts. Prøvde vi også komme i gang med i går. Vi skal spille tillidsbingo, og så skal vi også ringe til Kasper for ty. Fordi det er fredag, og det betyder, at der er mulighed for, at der bliver scoret i vendsys, nej, i vensys Tisted. Ja, Kasper måske har ja, hættet ja, over ja, ja, for ja, hans ja, ja, veninde. Ja, ja, ja, ja spændende ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. men hensyn til uh, kometen så skal vi ikke dvæle over det uh, så længe, fordi den er jo langt væk uh, men uh, Anders, jeg vil bare lige spørge dig fordi uh, jeg ved, du har en lidt matematisk talent den er jo aldrig det største objekt i solsystemet ja. den er dobbelt så langt væk fra solen uh, som solen som vi er, solen, eller, som vi er ikke? men den er også dobbelt så stor som solen, uh, set fra jorden hvor stor er den så i virkeligheden? gigastor her Mega kæmpe slaske stor. Ja, det er nemlig. Og det er det. Matematik er ikke så svært. Bare man lægger hovedet i det <laughs> Nu hører vi nogen, som jeg fandt, fordi at øh, Inde på Siguros MySpace-side, der er det her lige pludselig den deres topvenner. Og de hedder Parachutes. Og det er altså. Hvis du tror, Siguros er under det, så prøv at høre det her. Okay, det går. Om et øjeblik, møbel afvejening. Det kan nok være. Vi er netop blevet gjort opmærksom på, at der er ikke er nogen Burger King på Fyn. Ja, det er lidt noget, der sviger. Men øh, øh, Anders, ja. du har svaret. Øh, svaret er, at man kan bare køre til Fredericia. Det er selvfølgelig det langt at køre. Der er ja, tre for at få måder at, at sige Fredericia, Fredericia på. Og, og Kjeld, hvad foretrækker du af de tre udtalmåder mod den by? ved? Jeg siger Fredericia. Og Anders, du sagde Fredericia, ikke? Fredericia. Ja. Og jeg siger Fredericia. Er Alle tre er korrekte. Mm -hmm. Jeg siger noget om Fredericias øh, frisind. Der er en, der skriver, at det ene af de gode ting ved at bo i Sverige, det er, at Burger King findes overalt. Alle steder er der en Der er mange rigtig gode ting, med at man Sverige. Ja. Der er ikke så langt over til Danmark. Ja. Vi skal ringe til uh, en mand, som på mange måder bor rigtig langt væk fra Sverige. Anders, det betyder, du skal vende din krop uh, 40 grader mod telefonapparatet <laughs> og tage, tryk på nogle ting. Nej, <laughs> det er, er. er så <laughs> synd for bagnehold i dag. Det er som ja, at dansemedalere, det, det her. <laughs> så husk tryk 0 for oh. at gå ud af huset, venne, <laughs> det, og han ser ud, som han lyder, kan jeg godt fortælle lidt om det. Men vi bliver nødt til at ringe til et eller andet fast food firma, der kan bringe ja, mad til ja. der by. Vi har også været i gamle dage med uh, tæskold og sådan noget, ikke? så kom der jo folk ind. Med mad? Yeah. Det gør man så ikke ja, Det var nok også mere populært. Mm. Ja, det tror jeg. Ej, men for der. helvede! Jeg tror jeg ikke fandt det endnu, men lægge med sked. Oi. Hej. Indtal din besked efter tonen, dansk for at afslutte et virkands på. Hej, jeg hedder Dan Slosser. Jeg er du opmærksom på, at du har taget min stemme til en telefonsvarer. give den tilbage? Du gider du ikke ringe til os 73x20, når øh, du kan, så snart du kan, så snart du kan. Vi vil gerne snakke med dig. Hør om det gik, hvordan det gik med Charlotte. Og, og god weekend. Ja. Yeah. Bedt ven. Bedt ven dig. Moin. her. Godt, kære lytter, kære, kære Kære Anders Ja, kære du Kære alle. Jeg bladrer nu i det der hedder Billebladet. Det er jo øh... Og jeg slår op på en side Det er side 16 Mine damer og herrer 16. For en uge siden sluttede vind med dans på TV2 Måske den mest hårde omgang af dem alle En af dem hvor at flest dansetalenter Blev fremvist for herre fra Hakkeby Hver eneste fredag aften Jeg har selv set det mange gange jeg vil ikke sige, hvem jeg har stemt på, men jeg har stemt de gange, jeg har set programmet. Hvad er det, man har du stemt på? Robert. Og det er ikke engang, det gør Jamen, Du sagde, at du ikke ville sige det. <laughs> det er sådan noget, jeg lærte på journalister i skolen. Men jeg så ikke finalen, så der stemte jeg. Nå, men han vandt, hvis det er livet. Det, der så også sket, det er, at Joachim Bolsen, han øh, går ud med en skade, som betyder, at han ikke kan være med. Nu riser jeg bare lige kort op. Det er det, jeg selv kan huske. Ikke? Jamen, var der ikke også noget endnu før, som var lidt skandaløst? Jo, det var kokainen. Nå, nej, men jeg tænker, at der var en, der gik ud. Korin, der er ingen af dem, der har taget kokain. Nej, nej, nej, Du blev fundet kokain i studierne jo. Ja, men det var nogen fra publikum, sagde TV2. Naturligt, det var det jo. Øh, og så det en fed holdning. Det der er okay. ikke nogen fra TV2, der udnytter en filippinsk opære jo. Ej, det er det, der heller altså ikke. Nogen... Direktøren for TV2 Sport udnytter der i hvert fald ikke en det filippinsk gør ikke. Det er jo det er noget, man ikke finder forenende med et arbejde i. To det, var sådan noget, Vel, det er også noget, Claus Borger i sin velmagt der jeg godt kunne have gjort. Han vil han vil gøre det Han kunne have andet andet. måske tre filippinske piger på en gang. Jamen det kan ikke være økonomisk. Ej, nej nej nej. Nej okay. <laughs> men jeg synes, det, jeg synes det er flot, at der stadig er øh, sådan det måske klassiske typer tilbage i Danmark. Så ringer Kasper forhåbentlig. Jeg Ja han er også Claus Borger. Hallo. Hallo. Hallo? Hør No. Kasse dreng Og ved du hvad, kasser, set bare det bell, som man siger, fordi jeg var i gang i stor en vild med dans, og jeg kan ikke huske, hvor jeg nødt til, og så tænkte jeg bare, hmm. Kasper, hvor går det med? Hvor går det? Det går ud, mand. Hvor er du henne? Så er jeg lige tog for at til Så du er. Du er i weekenden nu? Øh. Uh, yeah, yeah. Ja, ja. Jeg skal du arbejde i weekenden? Nej, men jeg skal ned på at igen lørdag aften. Hvorfor nu det? Er det julforrest? Nej, jeg skal på motorvej søndag. <laughs> du skal på motorvej søndag? Du er ved at tage køregård lige nu? Ja. Mm. No. No. Hvad hedder køreskolen? Øh, Armerum. Køreteknisk Anlag. Jamen, Jamen hvad det hedder kører... hvad, hvad hedder kørelæren? Hvad hedder kørelæren? Ja. Så kan vi... Preben. Preben? Det er godt navn. No. Det, det hedder hed, det hed, det hed min far. Prepper. Prepper. Kan vi ringe til Preben måske og høre, hvordan det går med din kørerundervisning? Nej, det, det synes jeg, det skal... <laughs> Kasper, hvordan går det med det der kørerundervisning? Det går ude mig. Hvad kører I? Ny Master 626. Nå, skal det ikke gå helt galt. Ja? Jeg kan sige, at sådan, så hedder den ikke 626, så hedder den Master 6. 6. Ja. Ellers er det Preben, der har sagt, at det er den nye. Så er det den nye den seneste serie. Gamle. Har den servostyring? Ja. Så er det den nye. <laughs> er det en diesel? En radar? Diesel, det er en anden type brændstof. Du ved, det der, I bor til det, det der er benzin. Det har til den altså. sorte inde på tanken. Hvor er det... Når du, og når du står om bag lederen, så det der, hvor det, der står... Må ikke bruge til privat, det her... Det er, det, der er vi, så længst er, væk fra æsel. Så altså blå benzin, ikke? Nej, det er godt nok en benzin. Ah, ro, ro, ro, ro. Okay. Kasper... Hvor mange timer du har du haft? Hva? Hvor mange timer har du haft? Det ved jeg sgu da. Hmm. Kasper, er du påvirket af narkotikken? <laughs> Ja, det er nu. Det vil jeg de sige, ja. Næste gang, før du ringer, så tag lige en drug wipe først, og giver os resultatet, ikke? <giblipper> <giblipper> <giblipper> <giblipper> du er pisse skæv, eller... Ja, jeg er lige vågen fra hunden, da. Nå. Hvor lang tid tager vi køre for øh, skolen til, til sidste sted? Nå, jeg tre timer. Tre timer? Ja, så også noget bumsum for den. Fy for satan. Er det Arriva? Alle er jeg var, i hvert fald. Og resten, det er bare forskellige dyr. Nej, resten det er det Okay. Kasper, øh, øh, så skal du køre på motorvej i morgen, siger du? Så skal du tilbage igen? på søndag. Men hvorfor skal du tilbage på skolen lørdag, så? Jeg forstår ikke Fordi jeg, gerne, jeg kan godt lide, at jeg i god tid. Oh. Det skal jeg da love. Jamen, hvis man spørger noget, du kunne bare være blevet på skolen. <laughs> så havde du været nej. rigtig god tid, og så havde du sparet nej, i, 18 timer. Anders, det kan jeg godt svare på. Det er fordi, Kasper skal i aften. Kasper, hvad, må jeg spørge dig om noget? Ja, jeg skal ned til Charlotte. Hvad skal du lave i aften? <laughs> Nej, jeg skal hjem, og jeg skal klage, så ved jeg, jeg der, om jeg skal have ned til Charlotte, eller hvad jeg finder ud over. Stop, stop, stop. Den sætning gik uh, helt galt fra starten af. Du skal hjem, og så ved du ikke, om du skal ned i Charlotte, og det kan godt være, du skal ned til Charlotte. <laughs> Jamen, det siger da lidt så stille, at det kan godt være, jeg skal ned til ved det. Hvad inden han tager, så skal det altså skæres ned til halvet. Kasper, øh, du var derhen i sidste weekend, jo. Øh, uh, så er det. Ja. Kasper, i sidste weekend, der øh, for det første, skal du have respekt, øh, du, kan, du skal have meget respekt, fordi at du fortalte, hvordan det godt køs er. Ja, og det øh, er der mange, der har kopieret siden. Øh, folk skriver ind, og det er rigtigt, det virker. Mm -hmm. øh, så spurgte jeg om det der med, når jeg går igennem øh, villavejene der, yes. om I jeres hænder pludselig mødes, <coughs> kigger hans anden i øvrigt. Ja, ja men, men, men du tog det som, som en mand, og i den samtale nævnte du bare, at, øh, at der var planer om en visit hos Charlotte. Nu her, i sidste weekend. Ja, det var der. Nå, hvordan var det? Gik det var gik dem? Jamen jeg var der noget Ja, hvor er det var jo så. Ja. Til en forskel, der så vi der en film der i gang. Oh. Hun var simpelthen så udkørt og så genemflodet, at øh, hun kunne simpelthen ikke. Hvad sådan en film var det? Det var The Notebook. Det er sådan en, som hun har valgt, kan det næsten rænge ikke? <går> Nej, den er godt nok det ved det samling. Nå, siger jeg. du det? Uh, hvad, hvad, hvad, hvad handler den Notebook om? Det er noget med nogen i 30'erne, som ikke helt kan finde ud af det parforhold og deres liv og sådan. Så vi du ja, det på at tage på en lang ferie? Nej, jeg gider indtale af at jeg en film nu. <går> <går> fuck du. Nej. <går> hvad handler den om, så får man røvfuldt? Jamen. Ej, <løsninger> det er fældig. Det er fældig er Kænder, nej, nej, nej, jeg jeg sige, sige, det, så, det så, er nu den overordnede lige tid. lige ja, det skide, var det, der hedder High Concept. Okay, meget kort. Ja. Den handler om, uh, det er en indrammet historie tilbage i... Det jeg må jeg få lov at tale ud? Jeg har hostet Jamen, det er sådan en indrammet historie, der, der handler tilbage i under 2. anden med, med to tuttelure og sådan noget. Og hun er og han er og det går af så godt, og så... Så <laughs> bliver det Hold nu op, Anders, hold, op. hold op Kasper fortæller ja, Anders. Anders hold op Nej men der er der ingen mænd der har sådan noget der i deres Kasper videre. Fortæl nu videre Jeg, jeg, jeg, jeg vil jeg høre det Jeg skal høre det nu Ja jamen. Kasper jeg slukker telefon. Så fortæl ja. nu videre ja. Ja. Øhm. Jamen så øh, Prøvede de jo så hinanden til sidst og det er jo muligt også. Øh, og så rammer udendem den historie. Det er jo så, at... på sådan en der er nu øh, en gammel mand, der læser fra en gammel kund. Lad nu være med det der... Nej, men fortæl du. Fortæl du, men. Øh, hun har Alzheimer's, og hun kan... Åh, oh, nøje. Så læser han så i den der... Øh... Hun har Alzheimer's videre, Kasper. Kom, kom. Videre, med Kom. Det er Sikke i en sikkerfilm. Nej, det er fortænket. nu kæft, Kasper. Alzheimer's videre. der ikke hold kæft, undskyld. Ja, Anders. Det, det Anders, hold længe. kæft. Anders, hold kæft. <laughs> ja. Alzheimer's. Gald og dame. Alzheimer's videre. stor. Ja, så læste han jo så, for at få ind i den, uh, den bog der. Og så kommer hun jo så til at få ud af der, at uh, man ved jo, at det var dem to. Men det var det jo. Så man troede jo bare, at hun nu ville have læst bog. Man troede, at det var dem to så øh, skiger den øje, og, de og så kan hun lige pludselig hoge og så kan hun og så dør de. <laughs> så er ah. det jo slut. Kasper, du er verdens bedste menneske, det mener jeg. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg vil gerne vide, hvor du har købt den henne. <laughs> øh, Fona. What? Og hvorfor... Øh... Er det noget, du vil anbefale? Fona. Nej, Filmen. <laughs> filmen. Var den god? Altså, var det var det skidt? Bliver man glad? Ja. Nej, er, den er ikke ud til at rense op i... Lige for rense tovkanaler igennem hjemme. så skal nødvendig. det være. Sådan skal det være. Kasper... Ja, det er også bare os, der øh, udstiller os som dumme. Dyr. Kasper, helt Charlotte mange gange. Og Nej, så, han ja. skal ikke med i Charlotte. Nå, Hvis, jo, måske. Okay. Ja, Hvis okay. han skal. Hvis du skal. Hvis du skal. Hvis, du skal også, og, og også fra os. Ja, men det ja. skal jeg nok. Jeg har et spørgsmål, Kasper. Mm. Mm. Ja. Øh, <laughs> på mandag, når du er i skole... Mm. Ja, var der? Vi sender jo mens. Mhm mandag. Hmm. Hmm, ja. Hvorfor lyder du så bisk nu? Jamen det, var de, jeg griner, Jamen det er der, fordi jeg prøver at ringe til mig de sidste par dage, og jeg er i en time og alt muligt. Ja, men det er det, jeg vil frem til. <laughs> ja, er det så... muligt, at vi kunne aftale, så du gik bare lidt afsiddet i... i Nå, nu, nej, nej, nej, nej. Ja. Hør nu af. Når vi ringer til dig 14.18 på mandag, så er det midt i en time, så sætter du ja. din telefon på lydløs, nej, så er du 14.18, vi ringer op, så trykker du bare på den grønne, og så lader du os bare ligge, kan man sige, og, og så kan vi høre lidt med i det forvåg. Jamen, det kan vi da godt prøve. Ah, fedt. Hvad, har I, hvad har I på mandag, ja? Men, men øh, sidst kom øh, jeg blev tøjt med en mobil. Der blev den jo bare smidt ud af vinduet. <laughs> og hvis du gør det, så betaler ja, andre. den nye. Betaler det betaler Danmarks Radio. Så giver vi altså en ny telefon, hvis den bliver smidt Ja, det vil jeg også sige. Men, men kan, du, kan du huske, at jeg skal have mandene mellem 14 og 15? Nej, ah, ja. det kan okay, ja. Er det noget med dyr? Eller med korn? <laughs> det er det nok. Hej, <laughs> <laughs> et fag, der hedder Copa, Vi snakkede om det radioen i går. Du kunne desværre ikke høre det. Ja, du var oppe i tavlen. Det var meget sjovt. Oppe, Ej, det var bare noget, vi forestillede os, at I havde fag med ja. kopatsalve, og så du op og demonstrerede ved tavlen, og så kørte deres bord. Kasper han er en rigtig, rigtig god vin. Ja, og ved du hvad? Hvad end, der nogensinde er blevet sagt med, så vil det aldrig ændre ved det faktum, at vi faktisk beundrerne. Og det Dem er uden jeg. fis. Ja, ja. ja. Så kør forsigtigt, også? Og især må jeg sige, på søndag, nede på glatbanen, som ja. man siger. Ja, det er jo. Det er ikke allerede, at der er glatbanen i aften. <laughs> Som man siger. Så og mulen skal få os. Kasper, vi ses. Han vil have en <laughs> rigtig god weekend, ikke? <laughs> vi ses ikke. Moj, mine, mojne. Mojne. Ja, moin. Ah, vi fik dig. Du lytter til De Sorte Spejder, og vi sender direkte her på 3, og jeg øh, bliver helt ind i øh, Og så tænker jeg øh, på, at jeg, øh, hvis jeg var en pige, og det er du ikke, så vil jeg øh, gøre alt for at blive kæreste med Kasper. Og øh, det, som også vækker meget respekt, det er jo den svær af beskeder fra lyttere, der nu øh, støtter Kasper. Kvindelige lytter. Kvindelige lytter. Altså Kasper, det er den øh, største kærlighedsvind, der nogensinde er, skarpt, er skete, ja Og så videre, og så videre. Og det beviser bare, at øh, er der nogen, der har troet længst strå i vores forhold, så er det Kasper for ty. Det kan du regne med der. Øh, jeg var i gang med at fortælle noget vild med dans. Ja, men så kom der noget musik ind over. Du er i gang med at læse op på Billedbladet, hvor øh, Billedbladet har været på besøg hos nummer to i konkurrencen. Vigge Berlin, vores gode kollega fra tjenesten, øh, er i Billedbladet sammen med sin kæreste. Det ja, er jo ikke i artiklet kommet indenfor, ikke? Vild med dans ekstra hedder den. Øh, vi har været hjemme privat og møde... Øh, Vicky. Vicky Berlin, og øh, Dansimusen Vicky er ikke en ørn til havearbejde, men her øver hun sig i kæresten Christians have, så hun er forberedt, når parret finder et hus med have til, og så står hun med en rive og river efterårets blade sammen på græsplænen. Der bliver spillet mange spil, når Vicky og Christian hygger sig, og begge bedyrer, at de ikke er dårlige tabere, selvom de helst vil vinde, og øh, så sidder de og spiller derby inde i stuen. Så er det. Øh, Må jeg sige noget om Derby? Uh, det er et fantastisk spil. Det er et fantastisk spil. Det, man skal sørge for i Derby, det kan også være et trick til Vigge i Berlin, hvis hun spiller det øh, igen. Det er at få fat så hurtigt som muligt i den hest, der hedder Rose Room. Den er rød, 3-årig. Øh, og har man den, så kan man ikke tage Og det er bare lidt ærgerligt at sige det her trick, men øh, okay. det er en nøglen til at spille. Der er alt for mange knækker nakken, der kører det. der hedder Alte Baran, som er en hvid hest, 5-årig, som koster 15.000, men den kan ikke en skil. De, der var med vild med dans... Det var jo, at øh, dem, der er med, de skal respekt, eller de var med, ikke? Øh, og, og det, jeg ligesom har fundet, kunne fornemme, det er, at det er gået heder og heder og tilforstået på den måde, at, at som det strammede til i forhold til finalen og sådan nogle ting, så er de blevet mere og mere stressede, og, ej, og nu hvor langt når jeg, nu vinder jeg, vinder jeg, ikke? Jeg er lige sygt om, at Vigget gerne vil have vundet. Men det, jeg ikke forstår... Og jeg kunne også bare have sagt det til Vicky. nu var hun her ikke i dag, øh, men næste gang hun kommer på arbejde. Mm. Men det er, at det der gør, at Robert Hansen og hende forskel på dem, det er, at Robert Hansen han har været i medierne i mange, mange år. Inden? På godt og ondt, om man øl. Der er nemlig også en øh, artikel, sier ham, hvor han render rundt med sin kæreste Mia. Øh, men det der er det interessante her, det er, at de, han har sagt, ja, ja, jeg vil godt være med i en artikel, Men vi tager alle billederne, og vi laver interviewet ude i byen et sted. Og det har de blandt andet gjort i Sydhavnen, da de var på besøg på Radio Sydhavnen, som ligger derude på Talgårdsvej eller gade eller hvad den hedder. Det var meget sjovt. Æ, men hvor er Vikke, hun er simpelthen røget i fælden, for der er ikke nogen, der har bedt hende om at invitere billedbladet hjem hos sig selv. Næppe. Og når man først har inviteret djævlen, så kommer hunden jo også med, som man siger. Og så er det, at man står med en rive i hånden i sin kæretes have og op eller river bladet. Det er ikke... Nå, okay. Det er bare svært, ikke? Noget godt indslag, synes jeg. Ja, så. Øh, så bliver det jo rigtig, rigtig fedt, når vi om et øjeblik skal kigge forbi aftenshowet, hvor at Paul Lorenz' mand, Mads Holger. Mads Holger -Laren. Han er inde og fortæller, øh, hvad der gik galt i forbindelse med Vild Med Dans. Fordi Paul Lorenz' dansepartner skulle <coughs> Mads Holger efter sine have troet med at få flækket knæskallerne. Ja. Øh, hvordan den historie er? Og der vil jeg gerne sige, at jeg har jo ledet tidligere på, og det er noget, der gør af Ja. Og, ja, og du lever var... ikke engang af at danse jo Nej Men altså, jeg gør det godt plan, Men du lever ikke jeg er i topform så gør jeg det ret godt Men Mads Holger var ikke involveret i det jo Som sådan ah. det, det ved jeg jo ikke endnu. Skal vi det var vi se, mørkt hvordan? Og jeg kunne ikke se om der stod nogen bag mig tror, Du faldt ned fra, jeg fra scenen Jeg mistede balancen Ja Og det kan godt være jeg har fået et lille puff Mads Holger mm. Men vi kommer tilbage til Mads Holger efter ja. Nu skal vi og høre musik Paula Mareng svarede i hvert fald ikke så. Hvad skal vi høre nu så skal vi høre Yoshimi Battles The Pink Robots. Så so the, yeah. the Flaming Lips. Først er det med Christoffer Meyers. Street Eyre har så ham der. The Flaming Lips og hvad er det hedder? Yoshimi Battles The Pink Robots. The Pink Robots, Papa Bonds. Det er en fantastisk her du lyder til et og øh, det, der sker nu, det er, at øh, om et øjeblik er der sporten, og øh, der er der nyheder. Og når vi kommer tilbage, så er det, vi kigger ind i Mads Holgers univers. Det gør vi nemlig, eller aftenshows univers, kan man sige. Og ja. så skal vi også ringe til øh, en, der hedder Arne. Men nu skal vi jo betræne, klokken 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort -Nassen. Der er øh, det, man i kan være en time tilbage af vores program. Det er så kun 50 minutter, men det er jo øjnene, der kigger på uret, som man siger. Ikke? Ja. Velkommen til anden time, og øh, rigtig god weekend. Hvad du... hvad startede ja, vi timen det... med. Det var øh, et, et band der hedder øh, New Music, det var, men det var faktisk ikke så, så nyt. Næsten 30 år gammelt. Det er jo farligt jeg kalder Band for New Music. Nå. Og så når tiden gå. Men yeah. nummeret hed This World of Water, og det er sådan, nu hørte vi stream med boggle sidste gang i september, og jeg tænkte, uh, den lyder godt, og tænke jeg, at skulle finde noget andet for samme periode. Yeah. Som jeg også godt kunne lide, det her det er en af mine personlige favoritter. Kæld Tolstrup øh, er jo kapelkjeld, vores DJ, ugenlige kæst. Og jeg kan sige, at den 14. december, når vi sender det sidste program i ja. år, ja. der har vi besøg af en husven, og jeg glæder mig som et lille barn til det. Ja, også mig. Vi har besøg af... Ingen ringer end... Michael Meierheim, mine damer og herrer. Mr... Mister... Jeg ringer til Michael i går, og sagde Michael på hans telefonsvar. Han er jo meget, meget travlt med at skrive en bog om Laudrup. Og den må blive meget, meget, meget, meget, meget, meget langt. Fordi at når man ringer til Michael Meierheim, hvilket jeg jævnligt gør, for at høre mig, at han vil være med i programmet. Ja, han har ja. aldrig tid. Jo, jo, han har tid, men han, han svarer altså. Så jeg fik en besked. Farlig 12 i går aftes. Uh. Kære, okay, Anders. Det vil jeg gerne. K.H. Michael. Men det er også igen det der adskiller amatøren fra et hvor til Michael Meierheim hører til de sidste. Min ja. damer og herrer, det vil jeg gerne så i den sammenhæng til mig. Du er også de præsident. Afdelingen professor. er de første. Nej, her, ikke, ikke i, i sammenligning med Michael Meierheim, overhovedet ikke. Altså, ikke engang i samme sporskring. Danmarks bedste tv-verden, Michael Meierheim. Du skal ikke spise tips i radioen, der kommer klager, du ved det. Vi jeg har lige skal, fået en sms, fordi jeg ikke synker, før jeg taler. Vi skal rive op i et gammelt sorg, som man siger. Ja. Vi skal have en rammehistorie. Og det foregår på følgende måde, at uh, mm. Anders Massen, ja, han har skrevet en historie. Du har yeah. skrevet en historie uh, til nogle klip, som har været bragt i løbet af ugen i medierne. Ja. Uh, historien hænger ikke nødvendigvis sammen med, med, med, med det klip, der er, og det er det, der er lidt finurligt ved det. Det sjove er tit, at uh, sammenstillingen af rammen og historien gør, at det bliver uh, så Ja. Og det er det, vi prøver. Vi har tre klip. Uh, du giver bare mig et håndtegn, og jeg skal, jeg skal sætte klippet på. Og jeg skal understrege, at det er jo en idé, som kanonkongen har fået. Også har fundet på. Det er ikke øh, Men det er David og vores lille Benjamin, som har fundet klippene. Øh, klippene. Og du har skrevet en historie. Mine ja, damer og herrer, her er ugens rammehistorie. Personalet på et fritidshjem på Jules blev tirsdags fanget i et net af løgne, da to uidentificerede gartnerelever under dække af at holde fort om selvudviklingen spærrede hele bundet inde i et det har, skur. Det har været en ret ekstrem rejse tilbage i mit liv. Tilbage gennem mig selv, for at finde frem til, hvem jeg er. En af pædagogerne, Preben Bur, beskriver her, hvordan de mange timer i skuret oplevedes. Manamana. En prestige over et berømte. Vars Vælders Vibe. Det er sjovt. <laughs> Godt, du siger det. Ingen af de involverede ønsker at opleve noget lignende igen, men de har en plan. Før der tog man jo bare 3 fire portioner hver, men nu tager man jo kun en mellemposition. <laughs> ja Hop, siger det, så sidder han inde Åh, oh, den græder. dog Hop, også. siger det, så sidder han inde Sådan der Og ved et øjeblik skal vi ringe Til En mand med en stol Det hedder Arne Munk ja. Det er en historie om møbler Der ikke er mere <laughs> Er det ikke det? Det er fuldstændig Så jeg, Ulf Lundell, på en fredag. Det er virkelig rart. Tak skal du have. Ved du hvad, jeg er der altid for dig. Og, det, og det, en, dag, ved... en dag, når du også bliver min øh, i min alder, ikke? Så, så, vil du også, så vil du også have dage, hvor du, hvor du er nødt til at holde. Ja, Ulf Lundell. Ja, måske ikke. Nu skal det være alvorligt. Øh, ja, fortæl, hvad det er, der sker i Jylland i øjeblikket. Der sker utrolig meget i Jylland. En af de ting, vi har valgt at fokusere på i dag, er jo, øh, kan man sige, øh, diskussionen omkring øh, Kai Mux. Museum. Anders, jeg tror måske, du kunne skrue ned for... Men vi ikke tips, når at snakker om Karim Det tror jeg simpelthen ikke. Seriøst. Det er sådan, at uh, Karim Arne uh, i protest mod... Uh, Arne Hvem var, var Karim egentlig? Forfatter. Forfatter, modstandsmand, præst, uh, dansk ikon. Jeg kunne blive ved. Ja. Opfinder af 3 eren nu tror jeg måske, altså, vi, vi skal jo ringe til øh, hans, søn. hans søn lige om lidt, og, og, og så vil det måske være rigtig godt, at vi lige ikke jogket for meget rundt omkring i, i spinaten, ikke? Klinger Ulf Udflundels bror. <laughs> Kom du videre. <laughs> men jamen, du griner jo lige om lidt, så bliver du meget tavs, fordi det der sker, det er, at øh, i protest mod, at det ikke er en statsopgave at lave et karmung-museum, er, er arne sønnen øh, begyndt at brænde. Kajs øh, møbler af. Og øh, så er det, at jeg øh, mener, at vi bør ringe op og høre, hvordan det går med det. det. gør vi nu. Og også mere end baggrund, for det er jo en ret drastisk ting at begynde at, at, at, brænde, møbler. at brænde møbler af. Ja, for når først de brænder, så er det, så det, det, det, det de brændt, så, så er det togkør, kan man sige. Ja. Ah. Det er ikke ligesom sultestræk, hvor man bare kan spise en masse pannafter. Nej, det er mere, vi kan kære. Arne <coughs> Moen. God dag, Arne. Det er Anders øh, og Anders øh, og Kæld inden for radioen. Ja, dem kender vi slet ikke. Nej, okay, totalt kender personer, ikke? Men... Jo, det forstår jeg godt. Eh, tak fordi vi måtte ringe til dig. Ja, det har jeg også hvert fald grund til. Ja. ja, det har vi nemlig fordi Arne, vi kan forstå ja, det. Det der demmer for jer. Ja, og jeg vil sige for primært for første omgang undskyld fordi vi ringer fem for sent. Ja, men det har jeg også været for sent på jo. Det var men... uhelden delskyld. Men Arne, det ja, hvis... misbruger kostbar tid. Arne, hvad, hvad er det, du skal, der er så vigtigt, ikke fordi at det her ikke er vigtigt, men Jeg skal til dyrlægen. Ups. Med, med, med, med hvilket dyr? Hvilket dyr? Ja. Men men dyr? Hvilke dyr? Men jo ikke. <laughs> Nej, Arne. Arne det skal du da ikke, Arne. Arne, hvad, hvad er det for dyr, der lider? Ja, det er, jeg har ikke, Det var selv jo, altså. Hører vi ikke til dyrriget? Det er selvfølgelig ja. principielt rigtigt. Ja, det, det, er en... det, det, er, det er din bror, der har gået så talt for. Det er, Arne, det er ikke engang, der er. Arne, det eneste der var problem med, som mennesker, at gå til dyrlægen, det er, at de sprøjter de bror, hvis man skal vaccinere. Er, de store. er ja. usandsynligt store ja. og onde. Ja. Arne, du er øh, søn af Keimo. Ja, det kan ikke benægtes. Og øh, der er det vel også derfor, at du øh, på et tidspunkt har været øh, så heldig, at øh, du har i besiddelse af dine faders gamle møbler. Selvfølgelig er det jo. Ja. Vil du købe dem? Øh, ja... Ja, det vil jeg... Du skal jeg bruge du... For dem til en favorabel pris. Jamen, mm. det, I i stedet så for, at du brænder sig. dem, fordi... For, prøv at fortælle hvis du en anden... Ja, øh, øh, kan du ikke fortælle, øh, hvad fortælle... der der foregår i øjeblikket med, med, med museet? Det, det er jo en lang historie. Vi skal jo begynde at Saxo grammatikus ikke? Jo... Godt springe over et par ture. Når ja, et par år, over år. år tusinder, ja. Ja, <laughs> ja men nu har Jens Christian Lækse jo beskrevet en fantastisk... af uh, vidersøg histor og det er jo vanskeligt nærmest den her sag uden disse forudsætninger, fordi det er jo en spejret og indviklet affære. Men det begyndte jo altså 1945 uden af krigen, hvor statsminister Bull, ja. øh, med samlet for Folketinget dengang hed en mm. erklærede, at det var en statslig opgave at sikre Karimungs eftermælde en vej og værdig udformning. Og Karimung, det er din far, bare for at stå det fast. Rigtig. Og det var det enige folketing jo. Ja. Mm -hmm. Uh, det løfte uh, blev så knæsset, knæsset ved, at, uh, knæsset ved at uh, kirkeministeren mm. modtog en liste fra min mor på samtlige møbler i ved at uh, som præstegård, som skulle være udgangspunkt for, at præstegården skulle bestå uændret, og disse møbler dermed var fra, fra var statslig ejendom. Naturligvis. Ja, og det varede så til min mors stød i 1998, hvor pludselig en radikal minister fandt ud af, at, at, at, at hele det løfte det kunne blæste langt mars. Altså... Sindlige, sindlige, sindlige, sindlige, sindlige, en ganske enkelt bedrag. det bedrag. Der må vi lige bede med et navn på den, minister, for det, det lyder da som... Det var måske rigtig Vestager. det var Vestager. Ja, og op. det kommer jo ikke bag for os. Ja, ja. Med, med, med, med, med det radikale partis for, uh, fortid og fantastisk indsats under krigen. Ja. Det er måske bare noget, jeg spiller nu, mm. øh, men det er derfor ny alliance blandt andet også. Ja, rigtigt jo. Blev noget, mm. ja. Videre historien, umtryk dig. Ja. Og øh, så har... Øh, skete der er jo ikke andet jo, ja, er bedre. at man koblede familien fuldstændig fra, Nej. og enmægtigt med uh, uh, den, der, den nuværende kirkeminister Horter, uh, afleverede det hele, de yderste rækker eller sandflugten over Vestjylland, hvor så et menighedsråd og et en borgerforening kunne tage sig af Kaimung. Hmm. Og den anden der lavede man selvfølgelig en fondat og i den fondat den er udmærket sig ved at have en, en afvikningsprocedure for Bræskevåren, i det tilfælde af at at man ikke er i stand til at løfte arven, hmm. og det fører så til, at der kan blive sådan et almindeligt kulturelt center for kaninavnen videre. Arne? Det, det opfatterer jeg ikke som et varig og et værdigt minde. Nej, Nej. Nej. men Arne... Øh, og som øh, en protest mod det, har, har, du, har du taget sagen i egne hænder? og det er korrekt? Det har jeg, og nu er det blevet træt af at betale for opbevaring af møblerne. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og, og, og det mest fornuftige vil være, det var, at denne øh, mærkværdige konstruktion af Meningsråd og borgerforening mm. returnerede skødet med en bemærkning om, at vi, vi opgaverne vokser overhovedet. Vi er ikke i stand til at udfylde og vi er ikke i stand til at sikre, ved, at i eksistens. Præcis. Men indtil det sker, hvad gør du så? Jeg ja, så vil jeg jo jævne, med jævne, målbevidste mellemrum, nogle af møblerne er. Men og det har jeg, her begynder i soveværelset, fordi det er de billigste møbler, og så arbejder jeg med stødt gennem hele præstegården, så kommer vi havestue, vi har helt, alle de klassiske møbler, ja. blandt andet det er et B&O-radio, som vi har fået tilbudt 600.000 kroner for en radioamatør i Aarhus, og det er jo været kendt, fordi der blev jo lavet en... en øh, en rapportage af, bil, af, af billedet under krigen, mm. hvor man ser far sidde ved det der radioapparat, ah. og der siger, at det blad han at gøre klokken 6, klokken 18 ved aften, og man behøvede ikke at sige, hvad det var, for det vidste hver dansk om, at det var BBC London, ah. og man kom ikke i kammeriet med den tyske øh, øh, værnemagt. Vær, værnemagt, og, og øh, fordi øh, der, der stod ikke direkte, hvad det drej sig om. Arne, øh, jeg er bare lige for ja. at oversumere. Du går altså med en motorsav, starter i, i soveværelset, og så Jamen går jeg, jeg, du igennem hele huset? Jo, jeg er jo væld, vældig færdig og dule motorsav. Jeg hænder 10-12 år med det her brændte eneste år jo. Du, så det er en smal sav at samle sav møbler op. Hvad Hvad er det, mange her? Hvor meget har du brændt? Ja, hvor mange kubikmeter øh, er det blevet til indtil ah, videre af brændsen? Nu, nu, nu, nu, nu prøvede jeg på, at, ikke at komme til at ligge med alt for meget brændsel her i vinter. Hmm. Så øh, det, det, det bliver sådan, hvor, hvor min lille dejlige sorte kakeloven kan aftage. Så det, det er mest et og så videre? Ja, internet og som mors seng, som vi selvfølgelig hvad den har jo så haft usikkerhed i siden 1978. Radioen, den skal altså også snart dø. men hvor er Arne dagbladet jeg skal lige sige noget Nej, jeg sidder med en artikel fra dagbladet Ringkøbing Skern. Hvordan du kommer sidst så den jo. Det der på bladet. Det der internet. Og ja, du du altså går på bagvejen. Jeg citerer fortæller Og til gang. Jeg citerer til en artikel. Jeg fandt motorsav og min mors gamle blommalede almue seng. Så vil husker huske tydeligt fra min barndom. Det tog ikke lang tid at save den over, og bagefter røg den så i brændeovnen. Var det motorsagen, der røg i brændeovnen? Det, det skal jeg jo spørge dig om. Problemen. Det er jo det, jeg spørger. Jeg spørger. Du fremstiller os om, at jeg savede motorsagen i et stykke, og den har i brændeovnen. Det er nu ikke særlig brandbart, vil jeg lige fortælle dig. Er det Karimongs motorsav? E, nej, nej, nej. Det, så er der ingen grund til at brænde. Det, der synes jeg var det, det tåbelige mærke i betragtning af, at motorsagen kom på et langt senere tidspunkt. Ja, men to år har jeg været vældig kalkere. Dag sagde at brænde dig til mig, og du til mig ikke jo. <laughs> ja, så det her, ja, altså nu, nu skal vi forsøge, i hvert fald mobilisere en vis form for historisk viden. Fuldstændig korrekt, men uh, ja, ja, BO er BO-apparatet, det bare lidt? Ja, det er det. Det er jo en voldsom røgeudvikling under en afbrænding. Skal du lige tage højde for? Jo, men jeg er ikke så uh, miljøbevidst. Nej, nej, men jeg tænker også mere på rent uh, sikkerhedsmæssigt i hele området. Det kan jo lægge det meste af Midtjylland. I ja, tog. fuldstændig, og Storbrændsmålen brænder jo godt op i luer, ikke? Arne, hvad er det næste, uh, hvad er det næste der skal saves i stykker? Jamen, jeg har jo fortalt, hvor slagplanen er. Det bliver jo anlægget, Ja, altså, hvad hva, står der i spisestue? Hvad står der i en havestue? Og det kommer så for, for tur, ikke jo? Jo, og, ja. og når, når næste afbrænding? Ja, det foregår med faste intervaller. Præcis. så Sådan, at det ikke kommer til at lægge meget for meget brand min kaklov. Nej, det er godt. Øh, okay. og, og det, der kan stoppe dette øh, mor på, på et hjem, det, det er, hvis nogen siger øh, stofarne. Nej, der skal være lige til, at der, der staten skal tilbage til at skøde. Og, og, og, og hvem har andre, myndighed? Og det i en glas morgen, tror Og det er Bertel hårdt, der skal, der skal på en eller anden måde træde karakterer. karakter nu? Ja, ja selvfølgelig. Det, det trænger vi også voldsomt til, at han har holdt op med det for mange år siden. Ja, det er ingen gang, ikke engang løgnet. Arne, det var en fornøjelse, vi var ringe til dig. Det er helt i orden. Ja, eller det er jo en alvorligt det er fornøjelse, måske også et dumt og Men det var ved. en tilfredsstillelse. Det er jo glæder. Er den en vej Ja, det er de jo sjældent, det er de jo sjældent. Men det Nej, jo, det, det har det vej tilfredsstillelse, de er som rent kortveje. Det er jo det, det ligger i til tilfredsstillelsen. Det bødte sig for i mange tid. år, som hun var en snakårende glæde. Mm. Arne, må vi ringe snart på mandag, hvis det er? Ja, ja, ja. Så skal jeg nok fortælle jer, hvad der så har i mellemtiden. Det, det vil, jo, det, vil jeg rigtig gerne Danne. lige, det vil vi tjekke op på. Ja. Så må jeg ønske dig en god weekend og held og lykke hos Lille. Er lige måde, og... Arne... Og holdt humøret Tak, ja, i lige måde. Er du, og holdt Det er altid, bedre, det er altid krævende at kræve, når overgår sig selv. Ja, ha' ja, en rigtig, rigtig god weekend. Ja. Ja, I måde. Tak. Moin. Moin. Moin. Ja. Så, er den givet på som Bakke Jens vil sige. Jeg synes, det var trist. Det var trist, men det var også øh, nødvendigt. Ja. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at der ryger en dækstol eller to i weekenden, og så bliver man da lidt... Og jamen, det møbler. sidder... Bertel Hårder har serveretten. Han er blevet genudnævnt som minister. Men Hvis det er Bertel, der skal tage en initiativ, det er noget, som helder sikkert og roligt regnet, så sker der ikke noget. Nej, vi nok nødt Han er blevet lidt... lidt Prækker lidt til ham. Lidt nu er vi venstreorienterede. I... Jeg gider ikke godt lade, hvad man er venstreorienterede. Vi er ikke venstreorienterede. Nej, ah, nej, overhovedet ikke. Bertel Hård er Ja. Hvad Hvor, hører vi flot? Vi hører? Vi, vi hører, ja. Og vi hører helt noget. Og det var 522 sekunder. Ja. Det er Phil Collins. Tror jeg. Inden det er Phil Collins og uh, In The Air Tonight. Det helt glemt, fantastisk nummer det er. Det regner altid på det nummer, ikke? Jeg ved ikke, om det gør det i virkeligheden, men det synes jeg bare, det gør. Det regner på det næste nummer. Gør det det? Er og, det, regner, det og, og det regner tydeligt. Er det optempo-nummer? Ja. Er det optempo-nummer? Det, det næste nummer er, det er langt for det første. Det, vi snakker om det sidste oh. nummer. Det er rigtig langt. Det er Rufus Wainwright. Mm. Og det er det nummer, der hedder Tiergarten Og det er et remix af nogen, der hedder Supermanger fra Tyskland. Og det starter som et julenummer, fortsætter lidt som Beach Boys. Så kommer der elektronisk i den, og så lyder det som et elektronisk, nummer, et elektronisk julenummer med Beach Boys. Og så endelig slutter det i trance. Det glæder mig meget til at høre. Jeg vil lige huske at sige, at på mandag ringer vi naturligvis til Battle Haller. Vi kunne også ringe til Bertel nu for at følge op på arbejdsindsatsen. Lige... Men Bertel skal lige i gang. Han det er kan sidde minister i dag, og I ved hvordan det er Det ved man jo ikke egentlig. Det ved han ikke. Nej, man kan godt sådan komme på man en ny arbejdsindsats. Fortsætter ja. for sådan. Ja. Han er ikke sammen kirkeminister sammen, altså. Jo, jo, jo, jo, jo. Det kan du tro, han er. Han vi er nu minister til... for undervisning, kirke og samfund. Og en ting til. Nej, fordi det jo, bliver mere. der bliver Rønne Hornbek. Hun er integrations og kirkeminister. Så er han måske minister Rønne Hornbek. Det er vi lige sidder og læst op. Den er god nok. Men har hun så ikke sin egen minister? Hun er integrations- og kirkeminister, så det bliver det Røn Hornbæk, vi skal ringe til. Nej! Jamen hold nu op, Anders. Det Jamen, står... jeg vil da godt holde op, men avisene. jeg vil holde op det øjeblik, det er sandt. Jamen, uh, nu... Nu, nu, jeg slår op. Birte Røn, jeg... Røn Hornbæk, Venstre, integrations- og kirkeminister, tidligere retsordfører for Venstre. Det står her i den der avis fra, et, fra, fra, avis? fra i dag. Uh, og man kan sige, at uh, nyheden kom ud i dag, så det er ikke noget at komme med i den avis. Du kan bare se på internettet. Jamen, internettet skal ikke tro, hvad ja, der, der står kigger, på Birte Rønne-Hornbæk, integrations- og kirkeminister. Jeg tør ikke ringe til Birte rønne Så ringer vi til Hård. Ja, Hård. Jeg er idemændig glad for, at jeg ikke kan være. Skal <laughs> altså, vi ikke bare ringe til Bertel Hård alligevel? Han er ti gange nemmere. Jo, jo, jo. jo, jo, jo men... oh, oh, oh. Oh, side, han I, får, I, I får sådan en verbal overhælling af, af Birte. Ja, det. Ja. den anden øh, Det bliver ikke rart for jer. Det er sådan noget, der vil sidde i resten af ugen. For den anden side, det er også meget. Altså, man det får man nok noget i, så skal der sker noget med Birte rønne Det kan jeg godt lade. Der sker noget. Anders, vi skal have øh, et fænomen øh, op at køre, som jeg ved, du er øh, bekendt med. Hop, siger det. Så sidder han inde. Det. det er noget, der hedder Tilles Bingo. Manamana. In oh. Oh. Oh. Ej. Sådan der. <laughs> ja, det går. En lille, en lille radiolej, vi har, hvor at, øh, jeg læser nogle numre op. Øh, Undtagen, når det er ude til noget julefrokost, som man ikke bliver inviteret med til. Øh, så, øh, så kommer der nogle lyttere, der ringer ind på 70 mm. og siger tilspingo i dag... I det der dialekt har vi valgt at foretrække lyttere fra Sønderjylland, Sønderjylland. Og, det Og det er jo altså er... ikke Sydjylland Kvindelige lyttere fra Sønderjylland ja, så vojens... Kvindelige lyttere fra Sønderjylland Vøgens er ikke med Altså er Vøgens Sønderland? Nej Vøgens er Sønderjylland for noget at vide. Men vejen er ikke Sønderjylland Okay, sker vi ved Kolding eller noget? Vi sker ved Kongeåen Og det, det var det, der også det, nogle tysker det, der, der den... gjorde i 1864 Lidt er den der ligger heroppe Kongeåen eller ikke? Nej det er Mølleåen Der sker vi ikke Okay. I 1864 tabte vi nå det Sønderland. Til Moin, Moin, sagde de. oh, der er set der står en mand Anders uden for vinduet og holder en mad. plastikpose op. Åh, oh, det er mad. Det er mad. Kom indenfor, kom indenfor. jeg oh, det det, synes, der er en, der kommer det. Det er med ligesom i matiskold. Vi er næsten. Ej, nej. Oh, det, det er jo mad! Eller er det mad? Selvfølgelig. Oh, er det oh, rigtigt? Er det pæne, hvad hedder du? Ja, Peter. Hej, Peter. Oh, det er jo fantastisk. Peter, hej. Peter, har du købt? Hvad har du købt til os? Hvem, Anders på, det kan være forgiftet. Ej, du, Jeg... Det kan være Peter, nej. han måske er måske. Nej, nej Peter arbejder på et sted. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej. Hva? Nær, det? Det er en sindssyg rullemand. Nej. Det er det sjawarme. Oh. Åh, oh, det er en kæmpe sjawarme. Det er lige nu den hårbolle, som hinde der, der dage fra Amerika havde ned med. Nej, ah, men prøv. Hør. Nej, nej, nej. Er den helt varm? Men nej, nej, nej. Anders, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. kig på maden i stedet for Anders. Øh, hvad? Hvad siger du med Peter? Så spørger Peter, hvor Peter kommer I, fra. Jem, Peter, hvorfor nu det? Hvorfor tænkte du det? Altså i efterlysen, du Jo, men, jo men ja. du er da så sød. Og så, så tænkte jeg så, vi skal, vi skal til at have noget, noget gang i det her sorte spejder, ikke? Ja. Så altså, lidt, lidt ligesom Teskeholdet. Ja. ja, Altså, der, der, der, der er noget kult over de sorte spejder, så ja. det, det skal jo, ikke vi ikke have ligesom genfinde ja. de, der, de der ting, man gjorde. Altså det der med at komme med mad til, til ja. studiebærerne og, ja. og så ja. forskellige ting. Og altså, i den forbindelse ligesom, vil jeg gerne nævne, at er ligesom. jeg er ret lige nu. Nej, <laughs> <laughs> 12 stop. Nej, jeg, jeg kan godt lide ja, det. Er, det er jo det fantastisk. Hvad er, hvad, hvor har du købt den? Henne? Nede på på Tænkevejs øh, Sjælvarme. Nej, altså, er, er du? Nej, er det fantastisk. Ja, men, altså, der, der, der kan man så sige. Du skal jeg sige her nogle penge? Der, der kan man så sige, at det er jo det, det er jo lidt øh, ulæmpen bedre disse sender her hele vejen foran mig. Altså, ja. der er langt til den nærmeste bare, ikke? Ja, det er der ingen. Øh. Altså, men den er så stor, denne her sjælvarme, at kelt du kan sagtens få det. Tak, Det er fantastisk. Jeg er faktisk mere af det lomme i det. Nej, det er fantastisk. Men, men det er kun testholdet, der kunne det med, med os og, og, og, og bodypaint og sådan noget. Vi kan kun mad, og vi det har er verden, også nok. Vi, vi, har vi har måske verden, de verden, sødeste lytter ja, i verden. Ja, vi har faktisk Peter, tusind tak. tak, tusen, tusen, tusen, tusen tusen tusen tak ja. Peter, hvad laver du til daglig, skal lige høre? Jamen, der arbejder jeg hos uh, Dong Energy. Dong okay. okay. er og don et fantastisk uh, energiselskab. Er det det bedste ja. energiselskab, der findes? Ja. Ja, så altså, Det er jo dansk, ikke? Ja, vi har også været nødt til at takke energiselskabet for, at det fungerer, for så var der ikke noget radio. For at landholdet landsholdet på toppen, er det bare. Ja. Bedre. Tusind tak, for der David og filosofen. Vi vil vise dig, at der er t-shirts til hele din familie og tusind for tak fordi du kom. Tak. Det var virkelig fornøjelse. Tusind tusind tak. Hej, var jeg lidt? Nu bliver jeg helt rørt Har det rigtigt godt? Tak. Tusind tak. Altså virkelig tusind tusind tak. Og hils ude af stangen. Og hvad blev der vekselstrøm eller hjemstrøm? Hvorfor svandt det hen? Altså, der er jo hjemstrøm i din computer. Hvad er det? Kan <laughs> nu bliver det der jule alligevel. I <laughs> alle de år, i alt er der jævnstrøm i computeren. Ja, yeah. oh, hvor er du sød. Tak. Peter, tusind tak. Alt <tømme> det elektronik. jævnstrøm. Fantastisk billede. Tak. Nej, nu er jeg helt glad. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er også, jeg er helt rolig. Kør forsigtigt, tak, Peter. Nej, hvor er det sødt. Så er David ud og giver uh, Peter. Jamen han er allerede er derude. Verdens bedste lytter. Skal vi ikke høre det nummer? Jo, jo vi skal. Så spiller vi det. Så det er også, det Måske dem, der kom til tæskold, de var jo også søde, ikke? Men de var også lidt, ja, men vi kommer ud fra Strandvejens pizza bar. Sådan var Peter, ikke? Og nej, nej. Skulle pinis ud af ham, over for dong. Ja, det er ikke engang løgn. Det, han, gjorde det ikke for, han gjorde det, fordi han var sød. og kæft for han er sød. Men så sidder han ned og spiser, og så får I en lang plade at spise til. Ja. Altså, og så bliver du lidt ked af den nu. Nej, nej, nej, Du må godt få noget min. Jeg må også få noget min. Jeg understreger igen, jeg er sådan lidt mere i kærlig humør, hvis der er nogle små asiatiske piger, der hører... Nej, nej, nej, nej, nej. Nu begynder han at synge lige om lidt, så lad os gå ud til TV2 Sport. Han er god, den her. Det er syv minutter, ni minutter. Rufus Wainwright Remix. lytter til De Sorte Spejdere på P3, og jeg bliver stolt, når Kjeldt Tolstrup har været den år, som det her med, at vi rent faktisk skal spille det i radioen. Ja. Så det hele ikke bliver 3 minutter og 20 sekunder og Nephew og... Ikke, ikke noget gennem det. er noget, game ikke noget gennem det, eller du ved, sådan, det kun er all-time Der er 5 minutter til bandnummeret. men uh, vi vælger alligevel at gå ind i det nu. Kjeld, hvad er det? Det er et remix af det nummer fra uh, hans nye album, der hedder Tear Det er Rufus Wainwright med hjælp fra det tyske uh, remix uh, ja, bandprojekt, der kalder sig Supermeier, som består af Michael Meier og Super Pitcher. Michael Meier Heim. Øh, Så altså, nu siger du både bane og projekt i sammensætning. Ja. Det tror jeg, hvis det ikke er helt korrekt det, det er man et projekt, projekt eller også er Det er jo fordi, de er ikke et bane, de træder sig ned Forstand med trommer og og, guitar, og Det er sådan to fyre, der laver computer-multik sammen mm. Må jeg lave noget for jer? Ja. ja Så prøver jeg 73 gange 20 er vores telefonnummer Hvor er også var med? <laughs> og helt, helt fantastisk ja. Men kan kun ringe ind i dag, hvis man er fra Sønderjylland Hvis man er kvinde og Ribe er ikke en del af Sønderland, kan jeg forstå. Okay. Ligger syd for Kongeåen, men man er lige for fint til at være med i Sønderjylland. Med den enkelte undtagelse, at unge asiatiske piger selvfølgelig altid kan gange ind. Nu må det høre op. Sørvarme en, Kæld. træerne vokser. Kæld, du skulle få dig et program på TV2 Sport. Og så tror jeg direktøren, det kan... han kan være med nogle filipinske piger. og tanken har straffet mig. Filipinske piger alt det, du vil have. Og de skal bare gøre rent. Nu skal vi i midlertid til noget lystigt, som er. Tilles Bingo. Og Tilles Bingo-tal nummer 1 er ikke nummer 1, men nummer 21. 21. 21 er det første det tal. Det er en rigtig god alder til asiatiske piger. Anders, kan du slukke på en måde for kældet? Næste nummer er... Nummer 12. Det er jo lige det modsat, kan man sige, af 21. Ja, og der holder jeg med ikke kæft. <laughs> Næste nummer... 86, kældt 12. Gruppe. 86. Hvad så? Så Prøv meget nu også er der ved at dig <laughs> nu, asiatiske piger. Ej, øh... Nummer 12 igen. Ja, det er sjældent, det kommer to gange, vil jeg sige, i et spil. Men det er sket her. Nummer 14. 14. Nummer 53. 50. 50. Nå, så var der en rødt i Hallå? Hallo? Tilspænko. men Ej. helt seriøst. Må jeg spørge om noget? <laughs> ja, selvfølgelig. Ja, tillykke først, og så efterfølgende. Du er jo hverken kvinde. Eller? for Søren ja, Jeg noget at ringe op inden... Prøv at høre om han er Nej, men... du Nej. Så er jeg med ham. <laughs> ja, Nej, men, øh, men tak fordi, at du ringede, fordi jeg, vil, jeg, jeg, jeg synes, det er pænt at ringe. Desværre... <laughs> Nå, det er godt, at man ringer, og så kommer man sgu igennem, og så må man ikke engang men du er jo igennem. Ja, ja men nu har jeg nødt til at lægge på. Nå, ja, men vil bare sige, det var ingen grund til at, men det er lige meget. Nej, men... Kan du have en rigtig, rigtig Han, god weekend? weekend. Tak og allige måde. Tak, tak skal du have. Hej. hej. hej. Næste, nummer, ja. Næste nummer er nummer 4. Hvor <laughs> f*** de beskidte djave. Nummer 4. Nummer 4. Kvinder, nummer... sønderjylland, er det eneste, der kan 32. Altså. Nummer 32, så er der en råd i fællet. Hallo? Hallo, det er Marie. Nå, ja, men så er man, vi da øh... halvt hjemme, kan man høre. Ja, men der blev ikke sagt tillidsbingo. Nej, tillidsbingo, bundskeligt. Jeg er ked af det, Marie, det går ikke. <laughs> nej, der er der også mange regler. Nej, nej, men, hej. Det går nej, ikke. men hej. du har retteren også. Hej. Hej, God weekend, Marie. God weekend, Go weekend, Marie. Så prøver vi den næste. Man skal sige tillidsbingo, som det er der første nu. Ja, man skal være forsøgende og være kvinde. Korrekt. Det næste tal er nummer 45. Det var filosofens dag, der ringede ind. Jeg ringer loket. Ja, det er, ja, er rigtigt. Og sådan, så han nu ringer du ind, nu ringer fordi uh, du er fra Sønderborg, øh, og du er en pige, og så kan vi få en t-shirt. Du kan da bare tage den, Karsten at altså, du behøver ikke at gå igennem så meget. Nå, okay. Der er en, der ringer Hallo. Hallo det er Bingo. <laughs> man skal starte med at sige Bingo <laughs> først. Så jeg skal jeg, så skal jeg hjælper ikke engang engang lave stemme om. Fi hvis du har sagt ja, det rigtigt. Jamen! Jeg får en følger Det er noget for dig det her. <laughs> Kan du ikke bare have her spil videre fra Floran? Den ham videre tils. til mig, og så kører i bare videre til, det gør det. Hallo. Ja, hej hej. Men han går videre. Gå videre, ikke? 11. Mine. Mine. Supplerer stilen, eh uh, i Gvakernocken, det decent. Uh, Østlige amatørscen spiller. Jeg, jeg håber ikke, at i må ikke skyldskylden på mig for sådan noget der. Næste ej. nummer, ja, nummer? nummer. 11. Og nummer 70. 70. Og nummer 13. <laughs> Hallo. Det bliver spændende Amen. <tryk> hold da med det grine. Jamen hold nu, kæft. Undskyld. Undskyld, men hør nu her. Du er jo ikke kvinde. <tryk> Nej, men jeg har godt virke som en. Så skal der bare tage ja. den ind mellem benene og stå foran spejlet. Stop, Borto. Prøv at høre. God weekend. Hold i år. Moin. Moin. Jeg er nået frem til den erkendelse, I har simpelthen. I den ene kvinde, I lytter, I havde. Ja. Det var ham før. Hende afviste I. Du var Marie. nej, der må være nogen, men det er fordi, alle mændene ringer ind og siger... Ja. Jeg kan lide det, det er som en lamm. Jamen, ham, han... Jeg, synes, jeg taler ham til jer, han ikke prøvet at lyde som en kvinde. Ja, det er faktisk helt ærligt. Jeg undskyld, jeg det sagde hold kæft. Du, det var ikke du, meningen, jeg ville jo bare... Jo, du sagde hold kæft, og du sagde næste noget om år. hans køds. -mænd. Næste nummer. Øh, næste nummer. Jeg har ikke flere. Det er aldrig kommet så langt her. Så tager den dem bare forfra. Okay? Nej, men det, det er, der er ikke noget godt ved det. Nummer 21. Så er det. Hallo? Ja, men. Sådan. Ja, Hallo? Øh, er vi, i Sønderjylland? Ja. Ja. Er vi i Sønderjylland? Er vi er ikke i Sønderjylland? Vi er jo også på Fynum, men jeg er fra Sønderjylland. Nå, men det er godt nok. Det er jo også nok. Øh, jeg er faktisk fra Vojens. Det er så desværre det svære Sønderjylland. Nej, det er så altså faktisk Sønderjylland. Undskyld, vi får jo ikke det, det er. vi bliver ind i om ikke bare. Vejen. Vejen korrekt. Kontroller ja. til lykke og velkommen til programmet. Hvem taler vi med? Vi taler med Signe. Hej Sine. Sine. Hvor er det dejligt, at du i dag? du Der falder så mange sten fra vores hjerte lige nu. Sine, jeg øh, Må jeg spørge med? Ja. Hvad laver du til dag? Jeg er studerende. Hmm. Medicin? Nej. Teologi? Øh, nej. <laughs> Fræsør? <laughs> nej. Kosmetolog? Nej, jeg læser historie. historie. Historie? Hvilken historie? Rigtig, rigtig, rigtig gammel historie. Ja. Okay. Ræde om grækker og helte og den slags. Og Signe, hvorfor gør du det? Ja, det er et godt spørgsmål. Ej, jeg synes, det Jeg er ja. ikke altid helt klar over. Men er du glad for studiet? Ja, altså jeg er allermest glad for, at det, det var ganske kort tid, før jeg kan se en ende på det. Så er du historiker og kendt, his kendt mag i historie? Ja. Hvor lang tid har det stået på? Ej, men Det har stået på i fem år. Nå, Nå men det er der det, det på nogle okay. mere tid, er det ikke det? Åh, men det ender på et år ekstra. Nå, hvorfor? Hvad kom ja, der fordi i Fordi jeg lige var lidt langsom midtvejs. Var det, var det børn? Blev du gå gravid undervejs? Var det Nej, en, det gør jeg ikke. Var det en rejse? Var det en mand? <laughs> Nej, jeg tog nogle fag, som var frygteligt kedelige, og så blev nødt til at tage nogle andre. Sine, hvor øh, du kom fra vøjen, siger du? Ja. Så må jeg jo, vi jo automatisk spørge. Mm. Speedway? Er du en speedway -tøs? Nej, jeg har faktisk aldrig nogensinde været på Speedway-banen, men jeg er øh, godt klar over, at olosen er en stor held i 1960. Ja. Har du nogensinde mødt olosen nede i vøjen? Nej, det har jeg ikke. Signe, men jeg spørger, hvor gammel er du? Jeg ja, er 26. 26. Så øh, med ligesom din øh, generations Og oh, Det er et godt spørgsmål. Morten Nej. <laughs> <laughs> altså inden for Speedway? Nej, Nej, bare en bare... sportsikon. Sport, uh, jamen jeg ved ikke rigtigt, det de eneste jeg kan komme i tænke om, det må være de der lavdrupfætter og noget. Ja. Rødre, men okay. Øh, ja, altså, Det er fint øh, og, og, og, og har, har Sønderjylland indtaget en position øh, sportsligt i dit hjerte? Nej, altså da jeg blev student, der kom Havardslev i Superligaen for første gang. Til øh, Det var et stort hit. Men siden men, øh, tror jeg ikke rigtigt, det er gået den vej. Så lavede de Sønder Jyske, øh, ja, hvor det fede det ved, var med det store gang. E til sidst. Og så tænkte man, at det er godt fundet på, og det gik den jo derefter. Men det er ikke Signe, ansvar. Ja. er svar. Heldigvis. Signe, hvad skal du lave i weekenden? Anders. Og jamen, øh, i morgen skal vi byen, og i aften skal jeg ingenting. Hvor går du i byen? Nej. Sine, øh, er det sådan noget juleforrest i Nej, det er sådan en slags øh, personalefest. Ja, måske er det en slags juleforrest. personale det er noget med noget bowling og noget. Hvor arbejder du? Hvor arbejder du? Jeg var inde på et House. Øj, Øj, Øj, Øj, Øj. Kan du øj, fortælle fortælle? Nej, for der er kun to minutter tilbage af programmet, og uh, det var jeg da jeg det. Det er for ligger det lige nu. Hvorfor siger du det så ja. sent Sine? Fordi der er jo masser af de kendt, du kan fortælle historier om. Det er jo Ej men man ja. fortæller ikke, det er meget sjov sker der heller ikke. Jeg vil bare gerne lige spørge mig i øjnene i natten, ikke. <laughs> er det dig? Det er, er det dig? Jeg ringer en og slader for barn til bladet. Nej, det gør vi ikke. Er der nogen, der gør det? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg nemlig, det er. Det er på grund fordi at. at de, de, de, de, de, de, de, Se, jeg kan ikke have journalister altid, og der er nogen, der ringer ind, det ved jeg. jeg det er ikke fra deres house. Open der ringer, hvis jeg var så vil jeg få et nummer her, man kunne ringe til fremover. Ja, men jeg tror også, Signe har ret i, at man, man angiver simpelthen ikke sine gæster. Nej, nej, nej. Nej, Ej, det Men man at sige, at de har flottet sig i år, så I skal ud i big bowl og have gratis buffet og discobowling. Det må man give. det er faktisk kun det kvindelige personal. så Det er noget, er vi selv har fundet på. Nå, det bliver hyggeligt Signe, ja. vi skal til at ringe af Fordi der er et minut ja. til den hedder så, Og det var rigtig dejligt at starte med dig Og du skal sende os en e-mail på satansøg Snabla dr.dk ja. Og øh, så i emnefeltet skriver du Media Player Media Player ja. Og, ja. og jeg får to t-shirts, var Min søster vil en, jeg også rigtig gerne have en. Så skal du bare skrive din og din søsters stør størrelse i mailen Og så sender ja. du den til os Og Signe. din adresse selvfølgelig, så vi kan sende det den anden vej Ja, Media Player Media Player og dit navn, og kør forsigtigt, ikke Signe? Jo, det lover jeg. Har en rigtig god julefrokost, og hils på Jazz house. Eller tak, vi ses er på, på Jazz, nå nej. Ha' det godt, Signe. Ja, i lige meget. god weekend. Moin, moin, moin. moin. moin. moin. Ja, det var godt. Anders, kunne du høre, at der var en, der gerne ud røret? Ja, det kan jeg godt forstå. Der var heller intet. 70 3, 20 skal man ikke ringe på mere, fordi vi skal sige tak for i dag. Rigtig god weekend. Vores podcast er klar inden klokken er 18. Tak for besøget, Kjell. Det var en fornøjelse at med. Det var det igen, og, okay. og uh, kære lytter, have en rigtig dejlig weekend. Pas okay. godt på jer selv til julefrokost og til bowling på Jazzhavs, hvor man må være. Vi er tilbage på mandag. <laughs> ja. Nu er det slut herfra. Tak til Peter for sammen. Tak til alle. Klokken 16.